Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Kejfej Facebook oldalát, és hogyha van energiájuk, pénzük, mind a kettő egyik se, de mégis akkor a Patreon oldalt is igénybe vehetik a kurtásművekkel együtt, nem fogjuk visszautasítani, ha támogatnak bennünket. Tegnap hosszabban beszélgettünk, és kiderült, hogy én ennek a Kei új érának köszönhetem már a mi kettőnk ismerettségét. Értemes. Szia, én, én, igen, én a YouTube-on ismertelek meg. Most ö... tudtad, hogy létezem korábban? Hát tudtam, hogy de politikai műsorokban, meg minden. Én sose voltam nagyon benne a politikába, de láttam egy interjút, kicsit otthon már sörözgettem, jó, el voltam magamba és egy olyan emberrel láttam interjút, akit én is személyesen ismerek, és tudom, hogy milyen ellentmondásos személyiség, és tudom, hogy az ilyen emberekkel nagyon nehéz. Elmondottak, kiről van? Igen, Heniről, a Czeroszki Heniről, és nekem... Hogy dobta fel a youtube nem tudom, egyszer csak nézegettem, ott kint Spanyolországban, unalmamba, van egy ilyen, amikor az ember egy rájön az otthoni dolog, és akkor elkezdi az otthoni dolgokat keresni a Youtube-on, hogy riportokat, bármit, amit, híradót megnézem, mit tudom én. Ilyen kicsit ilyen honvágy hülyeség. És keresgéltem, és akkor egyszer csak ráakadtam a, erre, erre a riportra, és akkor én, én úgy éreztem, hogy hú, de jókat kérdez. Mi fogott meg benne? A, az, hogy az, hogy, a, hogy szegény Heninek nagyon, vagy nem szegény, de hogy egy kicsit ilyen. Miért mondtad, elég, hogy szegény? Hát, hogy eléggé viszontagságos az útja. Vagy Honnan hon... az ismerettség? Hát régen zenészkörökből is, még én jártam a Tirozsa és akkor, a, akkor néztünk fel rá, mint a Istenőre a Evzámba happy-end-ben beénekelt, és és akkor ott az, az, az, az mindig nagy buli volt, és akkor nekem ott az, az megmaradt nagyon, és, és személyesen annyira sokat nem bulisztunk együtt, de párszor találkozgattunk, meg összefutó, ilyen szakmai uh -huh. tisztelet volt egymás iránt, és, és én hallottam felől van egy közös barátunk, aki, aki sokat mesélt róla, hogy mi be van, mi történik, hogy van, és... És aztán csináltunk egy lemezt ezzel a barátommal. Akkor volt egy lemezbemutató is, ami szintén egy ilyen podcast jellegű dolog volt, és, és akkor ott is domálgattunk, és én mindig is nagyon bírtam. És de a lényeg, a lényeg, hogy, hogy úgy sikerült őt kérdezni, hogy, nem, hogy megértette az ember a, a helyzetét. Ehhez mit, mit persze sikerült. is kellett. Tessék, igen. Tehát, hogy mi, miből következik, és mi, miből jött neki, és miért alakult ki az, ami kialakult. És így már nem úgy tűnt, hogy most ez egy bénakis kis csaj, hanem tökre úgy tűnt, hogy ráadásul én ugye, én menedzser, kiadó, zenész. Mind a három oldalát ismerem a, ennek a szakmának, és pontosan tudom, hogy ez hogy tudja kinyírni a, az embereket. Menthető vagy menthetetlennek tűnt? Rajta múlik. Ez abszolút rajta múlik. Mindenki menthető. Én, én azt gondolom, hogy hogy mindig a buhánevisztát szokták hozni, például, hogy 80 évesen befutottak az öregek, mindenki menthető. Ez, ez egyszerűen belül. És hogyan történt, hogy magadra vonatkoztattal a történetet is írtál? Hát, Spanyolország, külföld, ugye ez a szakma, ugye ő is nagyon sokat énekelt vokalistaként, de a szólókarrierét nem sikerült úgy beindítani, ahogy szerette volna. Gondolom, ennek azért több oka lehetett, és Igazából pontosan tudom az, amikor az ember csinál valamit, mert ugye én dobos voltam, és a dobos az... az... Volt idő? Hát igen, szerintem már igen, de, de még ki tudja. Soha nem mondasz, hogy soha, de, de, de tudom, hogy a dobos is tett a vokalisták, egy zenekarban van valamiféle ki nem mondott hierarchia, ami alapján fölépül egy zenekar, és... Ez sokszor nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni, amikor, amikor szembesül az ember ezzel. Dobos, vokalista, hátul? Dobos, vokalista, nem is tudom, hogy szokták mondani, és akkor utána jön a basszusgitáros, utána jön a gitáros, és akkor a, a legtoppon leg, a énekes frontember. De akkor ezt a te életedben, a szóképletes értelmében is igaznak, hiszen közben kiderült, hogy kiadó, menedzser, az nem feltétlenül kell, hogy hátul legyen. Igen. Igen, de, de én a, a legelső zenekarom, ami így komolyabban csináltam, saját zenekar, az a Vidámpark zenekar volt, és onnan engem kirúgtak egy tolvonással, mert nem voltam szimpatikus, vagy túl sokat akartak. Én hát az vagy... a vidámparkot otthon felejtettem. Nem baj. Ö... De hogy? Miért rúgtak ki? Nagyon-nagyon. Ott, ott, ott, na, az még egy olyan korszak volt, hogy nagyon. Persze ezt azt kéne megkérdezni, aki ezt a háttérbe intézte, de. de de ez egy olyan korszak volt, hogy, hogy sok alkohol, sok uh, piázás volt az egészben, sok buli volt, inkább buli volt, mint izé. én meg nagyon törtető voltam, hogy akkor legyen törtető siker. hova? Hát, hogy legyen siker, csináljunk valamit. És a csajok bulifanta az ellen mondott? Igen, mert ott volt egy énekes az ő Zsolt, aki szegénykel már meghalt, nagyon-nagyon tehetséges, de ő nagyon-nagyon arc volt, és nem jött próbára, mert foci sem ment helyette, vagy, vagy be, berúgva jött. Milyen arc vagy? Én? Mm? Hát szerintem ellent, ellentmondásos, tehát, hogy van több, több oldalam van. Ami... Jó, megnézted a Czeroszkit. Igen. És akkor megfogalmazódott benned egy vágy, de majd kijavítottan rosszabb mondat, hogy egy hadsorló műtő asztalra feküdhess fel, és beszélhess magadról, a minek érdekében, ha egyáltalán ez a megközelítési mód jó és tekintettel arra, hogy néhányszor felvetődött, hogy te erre az ágyra felkerülsz, ami most egy kanapé, de aztán kihátráltál. Vagy úgy adódott az idő. Igen, Miről szól a történet? Hát nekem ez régó, tehát, hogy a, a Nyolc évvel ezelőtt, amikor nekem így, így megváltozott az életem teljesen, nekem ez azóta bennem nekem volt. Nekem az a dolgom, hogy kérdezzek, mi az, megváltozott az életem? Hát ö, Egy hány éves ember ül velem szemben oldalt. 52. Oké, okay. nyolc évvel ezelőtt mi történt? Ö, hogy mondjam, talán lehet mondani, hogy az underground szakma csúcsán voltunk a cégemmel, a zenekarommal, a... Zenekar cég mi volt? Zenekar cég, külföldi kapcsolatok, mindenki. De mi a zenekar? Ez a Carbon Full zenekar volt, és... Mi volt a cég? A cég az az 1 kiadó, de akkor már management volt, lett egy PR ügynökség, volt egy stúdiónk, nagyon-nagyon szerkágazó volt, már készülő volt a Podcast, tehát mi már akkor tudtuk, hogy ezek, amik most vannak, én ezt már előre tudtam, hogy ezek jönni fognak, és ilyen divíziókra osztottam, és próbáltam mindenhol egy csapatot építeni. És az összességében ugye az egészet néztem globál, hogy melyik hoz pénzt, melyik nem, de de Igazából valami bicegett, akkor, akkor azt ki kellett türelemmel várni, hogy beinduljon, valami meghasított, akkor, tehát a, a zenekari gázsika azok, az, az akkor elindult a pénz, és akkor a kiadó is jól ment, de ezek a új divíziók, ezek még akkor... Te minden volt made Abszolút. Aki egyébként a szakmán belül ezeket mind kitanultod? E, igen, én, én, én, én az elejétől fogva soha nem volt állásom. Tehát ö, azt hiszem kétszer voltam egyszer nyári munkán, a MMG-transzformátor tekercselő műhelybe egy hónapig, aztán fölálltam azon, hogy ez, ez, ez biztos, hogy. Te Iskola. Tessék? Iskola. Iskola, a, én a Rákóczi gimnáziumba végeztem, és utána. Egy káder gyerek, hogy. Káder gyerek? Hát a Grákociban sok Káder gyerek járt. Igen, olyanok jártak oda, akiket máshol nem vettek föl. És akkor a pasarét. nagymamám. Tessék, pasarét, igen, és akkor a, a nagymamám befolyásával sikerült engem volna fölvetetni, és akkor a. Nagymama mit tudott? A az nagyapám az ö, nagykövet volt ö, Romániába, ö, a nagymama meg a május egy ruhagyárba volt, ö, most nem tudom pontosan milyen pozícióban, de egy magas pozícióban. Tehát megvoltak ezek a szoci-kommunista vonalak, és akkor valahogy fölhívta az igazgatót, és akkor. Jó volt, Rákóczi Tessék? Jó, utána, utána, ott már a, az utolsó évben elkapott a, a szele a rockzenének. Hogyat írunk? É, é, jó, ja, hát ez, ez a számokkal én nagyon nagy bajba vagyok, hogy visszaszállom 18 éves voltam. Ugye most 52, akkor nem is tudom, 80, 81, 80, 70... 70, 80, 89 valahogy úgy. És... Uh, én a... meg tudtam helyezni a saját életemben. Igen, és akkor a sziami zenekarba kerültem be először a Müller-Péter, ez a újra az Vidámpark utána onnan kit, kitettek, uh, onnan egyszer csak jött egy telefon a semmiből, hogy Müller-Péter föl. Akkor még vonalas telefon volt, és föl kellett szadni a második emeletre, és a nagybamba hogy fölvegye, vagy mi, nem tudom, és akkor... Ilyen pillanatok megvannak az ember életében, amik ilyen nagyon sorsdöntők. És akkor a Müller hívott föl, hogy Dobos keresnek a zenekarba, és akkor onnantól kezdve így az első koncertem az a MTK stadionban volt velük a David Bowie előtt. Tehát ez egy olyan tízezer ember. Akkor viszont én hallottalak tégedben. Igen. És még arra is emlékszem, hogy sajnos nem volt egy igazán jó David Bowie koncert, legalábbis az emlékeim szerint. Micsoda, hogy nem, nem volt egy igazán jó? Igen. Hát igen, fura volt, fura volt a koncert, mert, mert ilyen indiszpanáltak voltak, a Bowie is, meg a gitáros, akivel jött. Tehát ők ketten tök külön jöttek, a limuzinnal megállt, fölmentek, ott a két oldalt volt, két ilyen kis rész, egy nagy tükör, szóval nem tudom, mi történt ott, de, de olyan, olyan kicsit introvertáltak voltak. Meddig a az azt hiszem 3-4 évig tartott, és aztán, aztán, aztán abból én szálltam ki, mert, mert a, a gitárossal nem, nem jöttünk ki, mert az egy ilyen, meg nagyon, nagyon állandóan idézőjelbe cseszegette az enészeit folyamatosan. De ez még a Dönci volt, vagy a Gastner? Nem, Gastner. Én a Gastnerrel nem, nem. nem tudtam kijönni, mert, mert én voltam a 18 a éves. Gastnert a Müllerrel búcsúztattam még annak idején a. Igen, én, én egyébként nagyon szerettem a János, csak, csak ő az a típus volt, hogy vége volt a koncertnek, és akkor be az öltöző, síri csönd, és akkor Tommy te rosszul ültél a dobszéken. Ezt így nem lehet meg a lábdobodott késett, az a szám nem egészen... Tehát, és akkor így szinten szisztématikusan mindenkit kiosztott. Tehát ezt egy... És úgy, hogy egy sikeres koncertről beszélünk, és mindenki őrjönk, és utána kapsz egy akkora pofont utána, és neki ez, ez valószínűleg nevelés cél. Ez a részcél, de... egyébként ez a, ez, a, ez a te életed része volt? Mert ugye azok a beszélgetések, amelyeket még itt a felvétel előtt folytattunk, nem túl számosak, Igen. de az téged egy ilyen pseudo outsidernek írt le. Mint aki benne is volt, de nem annyira, mint amennyire talán kellett volna. Én, én túlzottan benne voltam. Igen. De, hogy ez akkor ez rosszul. Ö... Akkor ez rosszul De egy, egyre, tehát ahogy, nyilván, ahogy nyílok meg, egyre jobban látni fogod, hogy, hogy nekem pont az, hogy, hogy tényleg minden szeletét be ott voltam ebbe a rockzenei biznisz. És otthon is voltam. És otthon is voltam, igen. Tehát én nagyon. Van, ahogy a, az apukámnak nagyon jó üzleti vénája volt, ö, és ő nem is örült, hogy Zenész lettem, ő azt akarta, hogy akkor menjek a képszerhez dolgozni, mérnök, vagy bármi, de én ott, ott már gimnázium utolsó évében a cia engem elkapott ez a Bóvi koncert, olyan hatása volt rám, hogy... Te nem is tanultál tovább. Hogy utána, hát igen, elmentem filmes suliba, tehát két évig jártam a főiskolára előkészítőle, kétszer jelentkeztem a konzervatóriumba, de nincs halásom sajnos. Egyszerűen nem tudom a hangokat... Megkülönböztetni úgy, ahogy mások, és mindig az ongó. Tehát nem jutottam tovább az ongóra És akkor a gonda, még akkor a gonda felvételistetett, és akkor emlékszem, mondta, hogy, hogy akkor most játszom magától valamit. Én meg egy ilyen teljesen frigyes. És néztek az egész bizottság, és akkor, na jó, akkor akkor ez biztos, hogy nem fog menni. Úgyhogy Jó, nem is valószínűleg nem az dolgozik bennem, ahogy alapvetően azt a szomorúságodat ez egy megfelelő kifejezést megosztottad velem, hogy ebből a keleti Tamásból hogyan lett egy nem is partra betett hal, de már nem egy olyan hal, ami olyan mértékben van benne a vízben, mint amiről most beszélsz, és ahhoz, hogy ez érthető legyen, maradjunk még a vízparton, pontosan mondva még beljebb. Uh, mi lett a Sziámi után? A, a CMI után, ö, ott ugye a János miatt gyakorlatilag eljöttem, és, és akkor, akkor, ö, akkor nem is tudom, akkor, akkor volt egy ilyen út, akkor volt szerintem a filmes iskola, a, a, szerettem volna operatőr lenni, vagy rendező, ö, ezt egy jól tanulgattam is egyébként, volt vizsgafilm, meg nem tudom. Utána ez nagyon nagy hasznomra volt a kiadónál, amikor videóklippeket kellett uh, produceri munkát végezni. Uh, és akkor egy ilyen útkeresés volt, uh, zenélgettem, és akkor nem is tudom, igen, akkor elindultam a jazz irányba, a Birta Miklós, aki most nagyon uh, ismert jazzgitáros vele egy duót hoztunk létre, és akkor még egy óriási rengeteg dob, és akkor ez a pszichedirikus vonal, de, de közben meg a Siamival egy időben bevonzott ez a punk, éra. elkezdtem a, a, a iparművészekkel a Moszkva téren házakat foglalni, a hátamon vittem a dobot, leraktuk a tér közepére, és akkor ment a God Save the Queen, meg, meg a nem tudom, a Sex Pistols, és performance-eket kezdtünk el csinálni, tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas éra volt ez a Kádár korszak. Kádár még ott volt, de, de már nem volt ez a vasököl, és igazából azt csináltunk, amit akartunk. Tehát tényleg volt, hogy betörtünk egy házba, és, és akkor ott szereztünk áramot valahol, és akkor az iparművészeti főiskolának a, a rektóra volt ott, aki, aki a rendőröknek kimagyarázta ezt a dolgot. hogy a többi? Uh, uh, mire gondolsz? Az egészre. Igen, hát olyan volt, igen, hát ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog volt, és én mint egy prop, mert, mert tehát azok, az, azok a gyerekek ők, ők, ők iparművészetek voltak elsős, vagy szobrászok, vagy festők, vagy nem tudom, nekik ez egy hobbi volt, de én viszont már, ja, jártam közben a postás zeneiskolába, a Nestorivánhoz. tehát én nagyon profin kitanultam, 15-20 évig jártam tanárhoz, és hát nem ez túlzás volt, de mondjuk 10, 10, 10 évig biztosan, és még a Kovács Gyulához is jártam, az öreg jazzdoboshoz, és és én profi voltam, tehát nagyon jól tudtam, tartottam a tempót, és az akkor ez nagy szám volt, hogy, hogy egy dobos, aki tud dobolni, mert senki nem tud zenélni, és akkor kézről kézre adtak, hogy akkor gyere ide is, játszál itt, és játszál ott is, akkor és akkor így nagyon belekerültem ennek a, a, a sűrűjébe, és, és akkor ott egyra ott jobban elkezdett kikistályosodni, hogy, hogy én nem leszek mérnök. Tehát, hogy É, és akkor a... Ugrálni fogok veled, mert úgy lesz talán igazán érdekes. Én is ugrálok, nem baj. En, annyira. Uh, hogyan magyarázod magadnak a kívülre kerülésedet, mert ahogy én kivettem, de hát ez majd akkor lesz igazán érdekes, a te mert azokra nem utalhatok, amelyek nem hangzottak el. Uh, ez egy külső és belső körülmények által egyaránt vezérelt... Uh, kivonulás volt a terészetről Mi az, ami megváltozott a világban, és mi az, ami megváltozott benned? Vagy mi az, amit én így írok le, miközben te másféleképpen fogod megfogalmazni? Hát a, a motiváció az emberekbe, Tehát a, a... A te motivációd? Az enyém is, meg a körülöttem levő világ is megváltozott. Tehát, hogy... De miben? A, hogy mondjam, az underground műfaj, meg a punk, ott sose a sose gondolkodnak az emberek annyira előre. Ott az a lényeg, hogy, hogy összejövünk, együtt vagyunk, csinálunk valamit, jó dolgot csinálunk, jól érezzük magunkat, nem kritizáljuk a másikat, mindenki szabad azt csinálni, amit akar, ha akar, levetkőzik a színpad közepén, ha akar, sörös üveggel a kezébe megy föl, vagy valami. Tehát volt egy ilyen, egy ilyen én ebben szociálizottam, hogy, hogy, hogy azért csináljuk, hogy szeretjük. De amikor ugye engem Kirúgtak a Vidámparkból, akkor rájöttem, hogy a dobos az mennyire mennyire cserélhető. Jó, és de ez a, ez a kirúgtak, mint dobos, ez azért számodra úgy tűnik, hogy egy olyan alapélmény, amitől máig nem szabadultál. Igen, mert ezt, ezt szinte az egész dobos karrierem során éreztem. De ez a dobosoknak jár ki, vagy ez keleti Tamásnak Nem, ez a, dobosoknak. Ez nem, ez a dobosoknak. Én nagyon jó helyzetben voltam. Mert... Ha Kárpármerrel beszélnék, akkor ő is ezt mondaná? Ha, ha őszinte, akkor igen. Én, én nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert pont ezért, mert rájöttem, hogy ez, ez így van, és így is lesz a jövőben is, ezért elkezdtem a kiadót, a menedzsmentet. De ez nekem... egy Első Nem pótcsalakvés, de ez kvázi egy ilyen, egy ilyen kompenzáció. Vagy nem kompenzáció, de minden esetre nem a szakma csúcsán lévő dobosnak a kiegészítő tevékenysége. Hát, hát nem tudom, én, én, én szerettem, szerettem a menedzselést, meg a Én ezt értem, még nem indulgást. tartunk azt, én azt kérdezem tőled, hogy akkor miért nem te, azért, mert nem hallottál hangokat, azért nem lettél szóló gitáros, vagy mert nincs hangod, igen, igen, elültették, el is ültették, meg magamban magamba is elültettem ezt, meg az a két, két konzívalra való nem bejutás, az, az csalódás volt, mert tényleg zongra tanáltam mi még így. szerepet ebben az egész folyamaton? De se... Tehát most ugye beszélsz egy hangulatról, meg beszélsz egy kirúgásról, de a kettőből nem következik még az, hogy ebből egy ilyen egyetemes élmény legyen. Mi változott meg? Nézni nagyon... A többiek változtak meg, vagy te, vagy a világ, vagy Mi? Hát most, hogyha 8 nyolc évvel ezelőtti dolgokról beszél... Jó, beszélsz. Jól beszélsz, ugye oda kéne majd eljutni. Tehát az a végpont. Tehát az, vég... az előbb leírtál egy közeget, és azt mondtad, hogy ezek akkor így viselkedtek. Igen, de ez, ez azért több, több, több dolog van. Tehát, hogyha a 18 éves korom óta egészen, akkor 40, nem, nem tudom, most akkor 46 éves koromig, én, én minden hétvégen mentem. Én minden hétvégén három napot a buszba ültem olyan emberekkel, akiket sokszor nem, nem is szerettem, vagy, vagy, vagy, vagy nem tudom, kényszerből, vagy... Miért hát, uh... utaztatt emberekkel együtt egy buszon, ha nem szeretted őket uh, Nem sokáig, tehát akiket, akiket nem, nem szerettem. A, tehát volt hogy, volt, egy, volt egy például egy session, mondjuk a Subbace monster mentünk turnézni, és session zenészek voltak, és nem mondok neveket, nem akarok senkit megbántani, nekik ez a világuk de nekem nem az volt a világ. Ők azért mentek oda, hogy utána ott legyen a gázsia a zsebbe, minél hamarabb tudjuk és menjek haza a családhoz. Én, én azért mentem oda, hogy rock and roll, hogy, hogy bulizzunk egy rohadt nagyot, és akkor lesz, ami lesz, vagy nem tudom, de én ezt így fogtam föl, és ez, ezt, ezt a családom meg is lettem, mert nem Mi Mióta volt családod? Tessék? Mióta volt családod? Hát 22 éves a lányom, előtte kb. kb. két évvel jöttünk össze, két-három éve, tehát huszon... Akkor a Raked is ismerte meg a feleséged, vagy a gyerek anyja? Igen, igen. Tudta, hát... hogy, tudta, hogy ki ez megy hozzá? Azt nem tudom, nem hiszem, de de ugye de, de is de gondolom, gondolatta azt, hogy ez majd elmúlik, ez egy gyerekbetegség, vagy nem tudom, de, de, de, de hát én tényleg 30 évig folyamatosan mentem. Tehát az volt, hogy, hogy nekem viszonyú nekem fontos volt. Ugyanazzal a lelkesedéssel? Igen. igen, igen, ugyanazzal a lelkesedéssel. És ugyanazzal a dobbal, amiről tudtad, hogy hiá hiában mennyire hátul van? Igen, igen, és, és ezt el tudtam fogadni, és volt olyan, hogy tehát egy idő után nem éreztem olyan jól magamat egy-egy zenekarba mert éreztem ezeket a változásokat, meg ezt a hírejelre meg nem tudom, és ezeket adott esetben volt, hogy elnyomtam valamiféle tudatmódosítószerrel. vagy nem tudom, hogy túléljem a dolgot, vagy nem tudom. de Mennyire volt jellemző? Az a korszak, az, az minden zenekarban jellemző volt. Tehát mindenki ívott, volt mindent, amit, amit magába tudott tolni. De hát a és menedzserség az hogy jött? Hát ez így jött, hogy uh, <coughs> Hogy mindig, mindig, tehát az underground akkor ez egy nagyon nem elfogadott mifaj volt. Tehát mindenki röhögött, akkor a nem tudom, a modern talking ment, meg meg a itthon a nem tudom milyen zenekarok felem, meg a nem is tudom, mert én ezeket, tehát volt egy ilyen különbség, hogy ezek hülyék, ez teljesen izégáz, meg az öregek, az meg öregek. És az underground ez egy ilyen új hány Hát Mondjuk a, a, a 40 évesek már nagyon öregnek számítottak, vagy a 50-esek, az -e. És tehát ez egy ilyen újító. Tehát az undergroundból mindig is egyébként a, a zenébe az undergroundból nagyon sok újdonság jön. Tehát a, igazából az, ami állandóan megújítja a zenét, a pop zenét például, az mindig az undergroundból jön a legtöbb esetbe, és az undergroundból egyszer csak mainstream lesz. És... És ez egy ilyen újító... Hát nem minden undergroundból lesz. Nem mindenből, persze, de, de az underground az egy, az egy ilyen a, a, alternatív, akkor mi ilyen alternatívnak hívták, az mindig egy ilyen jó, az a ne foglalkozunk, az, az, az nem kell a rádióban, nem kell a tévében, nem kell sehova. Tehát az, az, az mindig egy ilyen, egy ilyen néha viccnek néztek minket, tehát hogy, hogy mit csinálnak ezek, mit akarnak. Hát izé, de aztán amikor majd tömeg, tömegek jöttek, akkor már nem nyilván, de de És nem volt igazán kiépülő menedzsment hálózat, kiadói hálózat. A kiadók pláne nem foglalkoztak ezzel. Ugye bejöttek a külföldi nagy kiadók, de ők, a, ők saját magukat akarták eladni alapvetően, illetve könnyű popszerzési vagy popzenekarokat, amik, amik akkor még ment a playback, meg nem tudom, kozó virágzott. Ugye. Tehát, hogy az underground periférián volt. És, és én azt láttam, hogy ha én nem csinálom, akkor ebből semmi nem lesz. Akkor meg minek basszamott a rezet, nem tudom. Tehát, hogy én, szere, én, én, én egy olyan zenész voltam, és mindig, hogy, hogy én szerettem, hogy ott vannak az emberek. És, és mert, mert sokszor azt mondják, ah, nekem nem kell, hogy ott legyenek a, a közönség. De, nekem mindig is kellett, hogy a közönség ott legyen, szórakozzanak, táncoljanak, jó érezzék magukat. Nekem ez egy nagyon fontos fokmérő volt. Hogy... Végülis ez az egy g e, hogyan lett? Megörökölted valakitől, azt te csináltad, ez úgy indult, hogy be, bekerültem egy zenekarba, a Pablo Hani nevezeti zenekarba, és akkor ilyen grunge, underground zenét játszottunk, és akkoriban e, valahogy megismerkedtünk a György Péterrel, aki a, a Sex a e, menedzsere volt, akik... Tehát ugye ez a külföld, én akkor... A, ismertem, a László meg, Viktor, igen. igen ő, meg ő benne volt hegyit. az 1G rekordzban. Tehát igen, az egyik hegyit. alapító tag volt, akit én őt később kivásároltam a cégből, és tehát, hogy ő ez a külföld ott lebegett, tehát, hogy a, a sziámi után útkeresés és pánkzene, akkor, alternatív, és akkor én valahogy azt szerettem volna, hogy angolul, tehát, hogy, hogy nem csak Magyarország, hanem legyen világ siker, akkor még nem tudtam, hogy ez szinte lehetetlen Magyarországról, de hittem benne, töretlenül, és, és a Péter is ilyen volt, a szexepilel ők már mentek Amerikába túrnézni, Európába, tehát tényleg olyan, olyan eredményeik voltak, amik, amik a Péter hozta Magyarországra a nyilvánát, például, meg, meg tényleg olyan kapcsolatrendszerek a Warner-en keresztül, a, de a nemzetközi Warner, az EMI, tehát ami, ami ő egy nagyon okos ember, és, és rettentően értette ezt a szakmához. Nem, akkor Magyarországon nem értettek ehhez. Tehát nem csak magyar szinten nem, hanem a külföldi meg pláne. És... És, és mi a Pablo Anival elkezdtünk énekelni, elkartunk kezdeni angolul, de mivel de nem tudod senki angolul, azért kitaláltuk ezt a hanglist, hogy így keverjük. Igen. És akkor ez tényleg egy ilyen vicc, mindenből poén csináltunk. És, és, és akkor így valahogy összekeverettünk a Péterrel. Elkezdte menedzselni a zenekart, és egyszer csak fölívott, hogy te, csináljunk egy kiadót. Itt van ez a sok... Jó, akkor indult a Heaven's Teen Fresh Fabric, ezek mind angol nyelven énekeltek. Tehát akkor jött egy ilyen generáció, akik angolul kezdtek el énekelni, és modern zenét, tehát aktuális külföldi, alternatív zenét játszani. Grunge, metál, nem tudom, olyan műfajok, amik itthon nem voltak igazán. Akkor kezdték keverni a gépet, tehát a, a szemplingeket, az akai szemplereket, akkor még ez, ez midi, tehát akkor ezek még olyanok voltak, hogy nem a Műszaki tudnak. nyelvét is beszélted? Ö, igen, bele, beleástam magamat, persze, mert, mert, mert hát akkor, akkor még, nem is tudom, még az e-mail sem nagyon volt. Tehát akkor emlékszem, hogy ültünk e-maileket, írogattunk a világ másik részére is. Szövegzene? Hát a szöveg ez a hanglis volt. Ne, ne, hogy te írtál ezt Írtam, szöveg. írtam. A második, a Pabonok a második lemezére nagyon sok szöveget írtam. Ahol. Zene? Zenét, zenét közösen szereztük. Tehát mindig, mindig mindig úgy volt, hogy, hogy akkor ez jellemző volt a zenekarokra, ma már ez nem annyira jellemző, hogy, hogy lejöjjünk egy próbaterembe, megiszunk pár sört, elkezdünk zenélni, és kialakul valami. És akkor mindenki belerakja az ott eszébe jutott dolgokat. Amikor kiadó vezető leszel, az nagyjából mikor a tehetők. Hát először, ugye, amikor megalapítottuk a, az egyérek akkor nem én voltam az ügyvezető igazgató, akkor a Varga Géza volt, lett az ügyvezető igazgató, ő, talán ismered a a szakmában ő is egy régi motoros, és uh, mi oda szerződtünk a Warnerhez, a, a Warner Magneton Warner Music-hoz. A Géza mit csinált ebben? A, a Géza lett az ügyvezető, tehát mi tulajdonosok voltunk, megalapítottuk. A... Ő elvileg egy, ha csak nincs több a Géza, akkor ő egy törzs néző és hallgató volt nagyon sokáig. El tudom képzelni, ő, ő a Rose Records-ban is dolgozott, a Fabry csinálja, ugyanarról beszélünk. És a többiek nem bíztak bennem. Tehát én, én akkor is szerintem már tökről csináltam volna, de nem bízott bennem a többi tulajdonos, hogy nagyon fiatal voltam, zenész, minden. De a marketinghez már akkor is nagyon, nagyon értettem, hogy, hogy akkor plakátozzunk, pesties, nem tudom mit, és nem bíztak bennem, és ezért fölkérték a Gézát, hogy ő legyen az ügyvezető. És akkor a Géza volt az ügyvezető, mondjuk 5-6 évig talán, és, és én, én elkezdtem mindenkit sorba kivásárolgatni a cégből, és akkor ugye a végén már én voltam az egyedik. Honnan volt nek Hát, anyukám adott például, Ö, kuporgattam, meg van, aki ki is akar szállni, például a Viktor, ő, ő nagyon nem szerette ezt a bizniszvilágot, nagyon, nagyon rosszul viselte. Ő a... Hogy ment a a meg amikor tiéd lett? Tessék? Hogy ment a cég, amikor lett? Kifelé folyamatosan ment fölfelé. Tehát folyamatosan siker volt. Befelé nagyon sok évig nem volt pénzünk. Nem kaptam, kaptam fizetést, nem, nem, Ingyen kellett dolgozni. A szüleim, az anyukám segített sokszor. hogy tehát... jött létre az Istálló? Az Istálló szinte az elejénél már nagyon, nagyon, mert ugye nem volt ilyen. Tehát nem volt alternatíva. Magyarországon nem, volt, nem foglalkozott senki az alternatív zenével, prállett profi módod, és oda... Tehát tudtuk finanszírozni a dolgokat, mert egy label deal, úgynevezett label deal kötöttünk a warner és, és, és, és hát ők finanszírozták a gyártást, a promóciót, a, a marketinget, a stúdiót később sok esetben. Tehát megvolt a finanszírozás, de el is vitték a bevételnek a nagy részét, vagy a profitnak a... Jelentés. Ki volt az isztáló? Ki mindenki? Az elején, elején Fresh Fabric, Heaven dopmen Fekete vonat, bár a fekete vonat az ilyen kettős játékos volt, ide mindenhol leszerződtek gyakorlatilag az összes kiadóhoz, és nem, senki nem tudta, hogy most a kokinél vannak. De nálunk az én lakásomban csinálták a lemezt, az biztos hátul a kis szobába. A Doppler volt a producer, vagy a Viktor, pontosabban, és, és tehát volt ez egy ilyen hip-hop rap vonal, és, és volt az alternatív vonal, tehát a, a Fresh Fabrik, Heaven Street Seven, Pablo Hani próbáltunk a, még az app zenekarral is foglalkozni, az annyira nem jött össze, és, és akkor ez a, ez volt az alapindulás. És igazából mindegyikből siker lett. Tehát a, a dopmann is nagyot futott, a fekete vonat is nagyot futott, a, a utána volt TKO, az is baromira ment eladásba, tehát ilyen hihetetlen számok, 30-40 ezer cd-k. Akkor éppen hol dobolsz a dobolsz? Akkor, akkor, akkor a Pablo Haniba Doboltam. És, és én közben mentem. Ugyanúgy jártam az országot, mint dobos, de de csináltuk a, a kiadót. És, és mondom, az én lakásomban volt a stúdió, illetve a, volt, hogy a Péter lakásába, aztán, aztán egyre profib lett, és utána a Viktor önállósodott, illetve ő nem akart ebbe az üzletbe így részt venni. És akkor akkor ő... már van gyerek, havon hány éves? Akkor nekem még, akkor még nincs, nincs kira. Akkor, akkor... Tehát ez egy 22 évvel ezelőtti periódus. Vagy még régebbi. Igen. Így értettem. Hát sajnos így tehát néztem is magamban, hogy, amikor jött, hogy, hogy, hogy akkor mi van rólam, hol van életrajz, meg minden, és nincs. Nem írtam össze soha, nem foglalkoztam vele, és, és ezért a számok így összefolynak. Hát pláne, pláne ez a rock a roll bizniszhez ez, ez, ez nagy... Jó, csak azért van egy elég hosszú periódus, ugye van gyerek, de még nincs a hold pont, ami 8 évvel ezelőtt volt, amikor a gyerek ezek szerint 14 éves lehetett. Ez a 14 év, ez mi telik? Vagy több, mint 14 pontosan. Hát a... Csak, hogy kössen valami. Igen, igen. Tát... Tehát, hogy elindult a kiadó, <kös> utána, utána én, én, én már nem, nem, nem akartam, nem csináltam, kikerültem a pabloni nem jöttem ki a fiúkkal, ők se akartak velem lenni. Vidám Park? Nem, ez már a fagyóhány. Mondom, Vidám <gül> Park? Ö, nem teljesen, de hasonló szitu. Neked esetben... a dobosságodból, hogy kiveszem, nincs igazán sok sikerélményed. De, de. Sok, okay, sok van, de azért a meghatározó negatív élmények, azok úgy rajtad ülnek. Hm. De biztos van benne egy ilyen, de azért, azért én nagyon élveztem dobolni. Nagyon. De mégiscsak a bajtad. E, igen, mert, mert úgy éreztem, hogy, hogy... De megvan a dobom. Tehát én nem ezt kérdeztem, nem megvenni akartam. E, nekem, nekem fontos, hogy... Én a kövespinyóra gondoltam, aki nála sokkal idősebb, és még dobol. Igen. Hát most Spanyolországba fél éve felléptem például. Tehát volt de most egy... nem igazoló jelentést akartam tőled kérni. Igen. Tehát, hogy megvan a dobom, van stúdióm, Bármikor össze tudom rakni, de nekem mindig kell. én csapatba szeretek. Én nem szeretek egyedül. Én, én, én azt szeretem, hogyha motiválnak engem a többiek. Jó, alapvetően valahogy elő kéne tudni hozni azt a szituációt, nem kell, hogy végigvegyük az összes évedet, tehát Igen. ez egy nem feltétlenül egy jó ötlet, vagy jó ötlet, ez, ugye ez, ez egy rögtönzés Igen. sok szempontból. A holdpontot végül is mi idézte elő, miközben a holdponthoz való eljutás, az egy nagyon hosszú folyamat, és az ember, amikor a holdponton van, akkor lehet, hogy lehetséges, hogy az előtte lévő napon még azt hitte, hogy nagyon megy, aztán egyszerre csak van puf, és akkor ott valami leül. Mi történik keleti Szerintem elindult, elindult bennem egy folyamat. Nagyon sok mindent csináltam egyszerre. Túlvállaltam magamat, bőven túlvállaltam magamat. Menedzsment, kiadó, zenekar, és mind a három el, elindult az óriási siker felé, vagy nekem akkor az óriási Igen. sikernek tűnt. És, és rengeteg feladattal járt, elkezdett a cég bővülni már, a zenekar is táb. 15-en voltunk már a zenekar együtt, táb, akkor plusz a kiadó, ott is voltak még 10. Tehát majd 25-30 ember, ezt mind nekem kellett volna egyedüli tulajdonosként. Nem volt segítség? Voltak segítségek, de, de Ilyen karizmatikus ember, mint én, meg ilyen, ilyen határozott... karizmatikus ember vagy? Hát úgy gondolom, igen. Az ilyen, üzle, az ilyen, az ilyen dolgokban igen. Tehát tudtam, hogy mit akarok, tudtam, hogy hogy kell csinálni, tudtam, hogy mi kell hozzá. Megszereztem a pénzt, megszereztem a terjesztőt, megszereztem a, a felépési lehetőséget, megszerettem a szponzort mentem, mint egy ilyen faltörőkos. És egyszerűen olyan szinten szétforgácsoltok magamat, hogy, hogy ez rányomta a bélyegét egy idő után minden mindenre. A családra, a zenekarra, a, a, a kiadóra. A kiadóra talán annyira nem, de a menedzsment, mert az egy nagyon, a menedzsment ez egy nagyon intenzív munka. Ott fogni kell a kezét a, a menedzselteknek. És, és nyolc zenekarnak egyszerre fogni a kezét, úgyhogy közben dobolsz valahol Miskolcon a, a klubba, és, és voltak emberek körülöttem, meg felvettem De legalább, doboltál, akkor a dobolás járt a fejedben, vagy ez a nyolc együttes? Akkor a dobolás csak. Akkor. Tehát erre volt képességed? Volt, igen. Tehát tudtam magamat egy idő utánban olyan rutinra hogy tudtam magamat olyan, olyan lelkiállapotba hozni, hogy féle tudtam mindent tenni, és csak arra másfél órára koncentrálni, amíg a színpadon vagyok. És De utána aztán jöttek vissza. Utána jöttek vissza, fölszedtem rossz szokásokat, dohányzás, ö, piázás, mit tudom, és, ö, és ö, ezekkel sikerült magamat letompítani, kiűti az agyabot, és akkor másnap reggel ugyanúgy kezdeni tovább. év? Hát, jó sok. Jó sok idő volt ez. Ö, de mondom, ez, ez együtt mozogtam a többiekkel, viszont cserében nagyon mondtam, hogy megosztó figura vagyok, én azért nagyon szerettem kiosztani a ha körületemlemő embereket. Mint a gasnet, téged. Igen, mint lehet, hogy egyébként pont tőle tanultam ezt, hogy így, így megmondani, hogy figyelj, ez, ez, ez szar, ez nem vagy jó, és, és szinte mindig igazam volt, és ez a legjobban fáj. Tehát amikor odaszúrsz, ahol a legjobban fáj, és, és tűrték, tűrték sokan, de voltak, aki egy idő után azt mondta, hogy na, ezt már nem bírom, akármilyen nagy síker. Még Mégis miért baladtál te a végén egyedül, is, nem ők? Én nem gondolom, hogy egyedül lennék. Én tudtam, hogy ezt fogod mondani, de a leírás mégis erről szólt. Uh -huh. Elindult bennem egy ilyen tudatos döntés. Egy ilyen tudatos távolodás. Elkezdtem távolodni ettől az egésztől, Amikor elkezdtem külföldre járkálni, elkezdtem vidékre járkálni, vettem egy kis nyaralót Balatonon. Én ezt értem, de ebben miközben nem ismerlek ennyire jól. Én valami azt érzékelem, mint hogyha az ember végül is ezt is mondhatná, miközben könnyen lehetséges, hogy egy ajtón akart bemenni, de nem sikerült neki, ezt nem akarja elmondani, és akkor azt mondja, hogy ő sose akart bemenni ezen az ajtón, viszont szeretett volna vizetre menni és külföldre. Mindent, mindent egyszerre akartam. Mindent nemzetközi sikert, magyar sikert. Én ezt értem, de valójában az, hogy ez a távolodás elkezdődött, ez miért a távolodás kezdődött el? Miért nem a beljebb jutás kezdődött el? Szerintem túl sokat ültem a mikrobuszba, egyszerűen túl, túl, túl sokat kellett foglalkoznom olyan emberi dolgokkal, amik, amik számomra elfogadhatatlanok voltak, tehát olyan viselkedési... De még olyan lett neked a vidék és a külföld, mint a herizonéknak annak idén India? A, a külföld, igen. Tehát, amikor, tehát nem a zenekarra a külföld, hanem a egyénileg. Egy, egyedül, a családdal? Barátokkal. Barátokkal és és addig, addig egyébként nem is engedted meg magadnak ezt a luxus? Nem, nem. volt rá pénzed, időd, egyik sem, mindkettő meg nem, volt? Nem, nem el soha. Soha, mindig, mindig volt valami koncert. Eleve az, hogy te emlékszem, hogy bordatörésem volt és mentem. Tehát... Nem, nem, és akkor megengedtem magamnak, hogy most van két hét bolda törésem, akkor elmegyek Montenegróba. És akkor utána azt kaptam meg, hogy, hogy kamuzom. Igen, de ez egy. Vagy kitaláltam. Ezt ismerem, én nem futottam túlságosan jól, de mégis csak futottam. És ott megmondták azt, hogy ha az embernek szúr az oldala, akkor nem megállunk, hanem lassabban futunk. Igen. de te nem a lassanfutást futást Én föléptem, ugyan... Hosszú idő után, hanem úgy döntöttél, hogy megállsz, és elmész ide vagy oda. Igen, hát a család is benne volt, hogy ők igényelték ezt, hogy, hogy, hogy a gyerekkel meg együtt megyünk, és akkor rá is éreztem erre, hogy de jó ott ülni a és amikor elmentél, Hét akkor utána már nem ment úgy a futás, mint előtte? Vagy egy ideig ment, aztán később nem ment, nem tudom. Tehát volt tört meg a lendület? Rám is hol... jött egy ilyen para, hogy öregszem és öreg leszek, és akkor mi lesz öregkoromban, és akkor láttam a pályatársaimban sokan, a dobosok legtöbb esőtnek. Ki volt ijesztő? Ö, van például egy dobos, aki a gerince ment rá, a másiknak a keze, ö, most... Nem akarom őket nevesíteni, de, de, de ezt láttam magam körül, hogy, hogy fizikai problémák kezdenek el jelentkezni a dobosoknál. Én nálam is elkezdtek jelentkezni, lett egy ilyen, ilyen hogy mondjam, szerűség. nem tudom pontosan, mert sose vizsgáltattam annyira ki, de volt, hogy nem tudtam fölkelni az ágyból. És... És azt éreztem, hogy én ezt így folytatom, ilyen tempóban, és ráadásul égettem a gyertyát több végén, akkor több mindent egyszerre, vérnyomásom elindult, elkezdett hullani a hajam. Tehát, hogy olyan dolgok most vissza kezdett nőni érdekes módon. De már itt a, már majdnem itt volt. És olyan dolgok történtek, amiket azt éreztem, hogy így robbanok lefelé. Tehát, hogy így ez így... És közben az a lendület, amit egyébként ez az életmód adott, az kilukott? Ö... Kilukat közben elváltunk a, a, a párommal, szétmentünk. Ami az életmódot következménye volt? Is. és Mi mindannyian oroszlának vagyunk, szóval szerintem, egy nagyon kemények vagyunk egymással, de az életmód is hozzájárult, és tényleg amikor a amikor hajnali háromkor jön a drogos ö, zenész, most nem tudom, hogy kicsoda, két évig elkárt hozzám, és akkor a... Gyerekkel ott beszélget a két-három éves gyerekkel, érte, teljesen beállva. De te sosem voltál a két-három éven keresztül dolgozó zenész, aki Én nem mondom, hogy egy tiszta életet értem, de próbáltam, próbáltam. Voltál a haszára bírál Voltam, Voltam, voltam. Tartott vissza? Szerencsés saját magad? Saját magam azt Voltál annyira része ennek az egésznek, hogy így ebben a mostani pillanatban nem azt mondjuk, hogy végül is a civil győzött? Szerintem a civil győzött. És hol látsam megint ezt a civilt az, el, az egész előtte levő periódusban? Mert most ugye arról beszélünk, hogy ez a civil, ez ott volt akkor is, amikor egyébként olyan volt, mint a cukor, a, a, a, Teában elvileg új, annak teljesen fel Ott volt, tartani. hát nekem ez a kettősség elemezte az életet. ugye De mi ez hogy, a kettősség? Hát az, hogy, hogy csütörtök péntek szombat, koncert, vasárnap orvás egész nap, hétfőn iroda, kedden iroda. De én most az előtte levő életről beszélek. Már Hát hogy az, ezt megelőző életedben is ott volt -e ez a kettőség Ez végig ott volt. De akkor még nem volt iroda. De volt iroda, már, már, már a kiadót megalapítottuk, ott voltunk Hősvölgyi úton a Warnernél az iroda. De én ezt értem, de amikor a Vidán Park akkor ja, még akkor nem Ja, akkor még volt. nem, de, de akkor is ő csináltuk. De ott egy... mi volt a kettőség? Hát akkor még nagyon fiatal voltam szerintem. Akkor én ezt még... értem, de ugye azt mondják, hát hogy ez a nagy például. Az a az első két évben eldőlnek, bár akkor még nem lehetett, tudni. Hát, hát, a... hát akkor még ért az apám, és akkor állandóan mondta, hogy egy fiam nem lesz semmi, meg gyere, dolgozz nekem. A tékben nem, nem... Valami dolgozott benned, ami nem a zenész volt? Azt az apám öröksége. Mi az apád öröksége? Hát, hogy... Erről nehéz beszélnem, mert... De Ide. hát a, a, a temetésén háromszáz ember volt. Tehát nagyon szerették. És nagyon is dolgozott. Tehát, hogy ő, ő, ő a dolgozott. Én azt láttam felül hogy reggel hatkor föl kell. Ki volt ő? A keleti Péter, aki a kipszárnek volt a vezérigazgatója. Ők építették föl a hung És keleti gyöjjt testvére. Igen. Ők építették föl a Hongexport és, és hát ilyen ezer fős cég, nem tudom, nagyon nagy céget vezetett, és akkor indult ez a privatizáció. Ő, ő privatizálta Ezeket a külön KFT-kre szétváltak ezek a cégek, és én azt láttam, hogy reggel 6-kor kell föl kávézgátás, nem tudom, 9-ig, de akkor már otthon volt számítógép, még lyukkártyával. Tehát ilyen nagyon innovatív volt, és ment külföldre, hozta be a találmányokat, a újításokat, nem tudom, elment dolgozni, majd este hazajött 6-kor, 7-kor, megívott két üveg bort, és elájult kettő-három körül. De neki konkrétan ez volt a élete. És ö, ott megfogadtam, hogy na, én ezt nem. Azt meg tudod mondani, hogy mit nem? Hát, hogy ez a, ez a munkamánia, ez a... De közben neked ugyanez a munkamániád volt. Igen, tehát, hogy ezért, tehát, hogy pont ez történt, hogy, hogy ugyanabban be az apám. Igen, csak a munkamániával az az, ugye Amiről beszélsz, az ismerős, bár néha az ember azt mondja, hogy egy ismerős, aztán ott tudok hogy ezek egyáltalán nem hasonlítanak egymásra. Igen. A te munkamániádat és az apád munkamániáját annak az érdemi részében nem érdemes összehasonlítani, mert azok különböző hát dolgok Persze meg... de maga az, ahogy ez hat, Igen. ahogy az egész életet átfonja, és ahogy egyébként az ember euh, vezérli, az ugyanaz. Igen. Igen, és, és amikor ezt kezdtem észrevenni magamon, hogy basszus ugyanolyan vagyok, mint az apám, akkor elkezdett ez a gondolat bennem jönni, hogy ki kell szállni. Tehát hogy ebből ki kell szállni. Mert hogy egyébként abban mi a rossz? Hát beleállt az apám konkrétan. Hány évesen? 64 évesen. De addig jól érezte magát? Nem hiszem. A végén már nem hiszem. Ott a család az anyád, Nem hiszem, a... vagy nem tudod, vagy tudod. Nem tudom, mert sose beszélt velem. Tehát nem foglalkozott velem. Nem, mert ugye a munka. Mária miatt. És ha te akartál belefoglalkozni, akkor azt mondta, hogy majd később kisfilm. Nem tudom, kemény volt, nem nem ismertem oda menni hozzá. Anyád? Anyám meg, nem tudom, ő meg mindig hisztizett. Akkor a sírás mindegy szól? Hát ez, az apukám, én szerettem őt, de, de ő, ő még nem nagyon foglalkozott velem. Mit szeretted benne? Jó ember volt szerintem nagyon, és azért, mert mások is nagyon szerették. Tehát, hogyha baj volt, akkor ő nagyon ott volt. Ezt értem, de azért sokszor van, nincs baj. Igen, igen. Sajnálom, hogy elment. Sajnálom, hogy elment. És azt is sajnálom, hogy nem, nem vette észre magát, hogy ezt így nem lehet csinálni, mert... De lehetséges, hogy észrevette és ezzel együtt folytatta. Lehet. Oké, okay. amikor nyolc, és, és akkor mit, mi az, ami veled történik? Ez, ez van a fejedben? Egy után ez volt a fejemben, hogy, hogy, hogy, hogy kezdjem el építeni azt, a, azt az utat, hogy, hogy ebből ki kell szállni. Ebből a verkliből, ebből a sok mindenből. És Tudatosan. Elkezd... Tudatosan. Elkezdtünk. És mindenken... nem egy kudarc élmény hatására, nem. vagy több kudarc hatására. Nem, nem, nem. Itt jól ment akkor minden. Később jöttek kudarc élmények meg problémák, de, de ez már akkor elkezdett dolgozni bennem, hogy, hogy, hogy... És ez a józanság egy részeg életmódban nem nem okos De Dehogy nem, de én mindig is ilyen voltam. Tehát, hogy ez egy ilyen szakma. Tehát, ez egy hát, jó... hogy egy ilyen keleti ugye hát, Nem, itt józanul kell lenni egy részeg világban. Itt, itt ez így megy. Ez egy ilyen Melyiből szakma. Melyikből van több? Hát ki, hogy kezeli. A, a, ez egyébként, ugye, később gondoltam, hogy rátérek, hogy, hogy, hogy ez megváltozott. Ma több a józan, kevesebb a részeg. Régen több volt a részeg, több a Kebésőbb... De ez így van, vagy így látod, vagy így érzed? Ezt tudom, mert én látom. Tehát mivel mindenben benne voltam, én ezt pontosan látom ezt a szakmát, ahogy változott. Most sokkal a fiatalabbak fiatalak sokkal tudatosabbak, sokkal józarabbak. Másképp nő a fejükön a haj? Más... Igen, ilyen ecsetvizalájuk van, igen, másképp nő. Tehát, hogy teljesen... Ez ez baj, vagy egyszerre változik a világ? Változik a világ, és ezzel nincs semmi baj. De, de idegenül magad, de idegen, idegenül éreztem ebbe a közegben magamot egy picit. Igen. Mert, mert, de ez már bekóstolt akkor, amikor 8 évvel ezelőtt az 1G-vel az, ami éppen... Igen, hát volt, volt emlékszem, volt egy berlindi koncertünk, és, és a fele, felezenekar fiatalokból állt, és, és a koncert előtt fél órával... A, zenekar, ez ő? a Carbon Fuzz koncert, és a koncert előtt fél órával a mindenki a telefonját nézegette, meg a Facebookot, meg nem tudom. Én meg, álltam, a táltam, hogy gyerekek, féljön a koncert, ígyunk már egy sört, vagy valami, húzzuk fel a magunkat, hogy buli van, izé, készüljünk, menjünk le, beszéljünk a rajongokkal, tudod? És nem, mindenki csak úgy unott arccal nyomogatta a telefonját. És akkor nyolc évvel ezelőtt az történt, hogy... É, az történt, hogy, hogy nem akartak már többet velem zenélni, mert voltunk egy, egy vidéki turnén, és, és vagy, nem vidéki, bocsánat, külföld, és... Ez például Berlinben volt ez a, ez a telefonos jelenet, és én akkor valahogy mindig látom előre a dolgokat, én akkor tudtam, hogy ez az életem utolsó nagy koncertje. Tehát én ezt akkor... Szomorú voltam. Persze. De, de nem a vidám, hogy most valami olyasmi történik, amit te mindig is terveztél? De, vidám is voltam, meg szomorú is, meg tudtam, hogy én ezt előidéztem, ezt a dolgot, ezt a helyzetet, vagy hogy ez így fog alakulni, de... de Persze utána meglepett, amikor elém álltak, és mondták, hogy ezt nem bírod Tamás, kelló, ugye, hogy ezt neked nem fog menni, hogy ennyi végén el a gyertját, és menedzsment, kiadó, minden, és akkor maradjál csak menedzser, de ne doboljál. És, és akkor, akkor de, én ott, de ez előtte volt, ez a berlini dolog, és akkor éreztem, hogy, hogy ennek itt a vége valahogy. És mi lett a vége után? Hát utána, utána még, a, még a kiadó, tehát hogy mondjam, én ezt... Titkon hátul, belül tudtam, hogy én ezeket le kell zárnom, ezeket a szerz... Itt szerződések vannak, éves, hosszú, négy-három év, öt, lemezek, még megszta a lemezre, megvan a szerződés. És mindig úgy voltam, hogy ezeket ki akartam maxolni. Tehát, hogy úgy, úgy kiszállni, nem úgy, hogy egyszer csak így. De hogy a Spanyolország? A Spanyolország egész véletlenül jött a, a, a G barátom, akivel aki, aki, jóban voltam, mondta, hogy akkor minden lehetőséget meglagadtam, hogy, hogy kiszálljak ebből. Már. Tehát akkor már olyan szinte jutottam, hogy igen, lehet menni két hétre Spanyolba, jó, akkor menjünk, nem érdekelt hova, kihez, Mi, mint. És akkor Gigi mondta, hogy gyere ki, van egy, van egy magyar sárkány. Ki az ember? Ö, ő a Gigi, aki a huligánzt ö, alapította, ö, és basszusgitáros, és egy, egy igazi kendról figura, hm. szerintem. És ö, és én vele jóban voltam, a koncerteken találkoztunk, mindig jött a bulikra, bevittem a backstage-be, jó el voltunk, csináltunk is két lemezt együtt, és, és mondta, hogy menjünk ki, nézzük meg, van egy magyar gyerek, ott egy faluba él, és stúdió van, meg minden van, meg nem tudom, akkor még így, így nagyon így gondoltam, hogy majd zenélinket meg külföldön folytatom a zenész karriert, vagy tudom, még az is benne volt, azért van még meg a dob, tehát, hogy, és akkor Hol van? vagy itthon? Ez Andalúziában van. Nem, a Dopolban. Andalúziában kint. Ott stúdió, és ott van. És euh, én akkor már ugye nagyon akartam, és akkor jött egy ilyen lehetőség, mondom, oké, okay, felültünk a repülőre, és ott megismertem a bárány Tamást, aki egy gremidias hangmérnök magyar, bejárt az egész világot, kim volt ö, Kanadába, Franciaországba, mindenhol, nagyon-nagyon ügyes hangmérnök, és, ö, és akkor egyszerűen egy olyan világba csöppentem, amit nem hittem el. Tehát, hogyha. Tehát, olyan, mintha visszautaztam volna, ha ugye mondtam ezeket a folyamatokat, és ott meg egyszer csak megint azt éreztem, hogy mindenki csak azért akar zenélni, mert jó zenélni. És azért akar együtt lenni, mert jó együtt lenni. És mindegy, hogy lesz-e valami, vagy nem. Meg alternatív, meg bármit csinálhatsz, meg, meg jó érzed magad. És akkor ez egy falu fönn a hegy tetején, 2000 méter magasan 30 állandó lakója van, 13 különböző nemzetiség, Kubaitól, Kolumbiaitól át a, akkor a szakma, ott van a a Youth-nak stúdiója, aki a Ugly Kid Jokes, a Paul mccartney csinál, nem ezeket, a Paul mccartney oda járkál, a szomszédom a Metallica-nak volt a sofőrje, meg a YouTube-nal dolgozott, szóval ilyen tényleg olyan emberek, akik a Genesis dobosa, a, írt is egy könyvet erről, ami, ami az első dobosa, tehát még a Phil Collins előtt. Igen, ezt akartam kérdezni. Igen, a Phil Collins előtt, és ő írt egy könyvet, a, a, ami, ami erről az egész területről szól. Mert ez egy, egy, És te egy, ott egy vagy a többiek. Te ott egyelően érzed magad a többiekkel. Nincs kisebb rendszer. Hála a Tamásnak, aki ott volt a, a, a, a hangmérnök, akiről beszéltem, ő, ő, ő így be, bevitte meg a G.I. Meg a barátom is így bevitte a társaságba alapból. Tehát rögtön így fogadtak. De most mégis itt vagy. Igen, most itt vagyok, mert az ott eltelt 8 év, nem tudom, és azért közben változtak a dolgok, és minden jót meg lehet szokni, és, és imádom, nagyon szeretem, de, de valahogy egy kicsit már talán unatkoztam egy picit, hogy, hogy, hogy valamit, valamit csinálni, valamit, vagy nem tudom, meg, meg a, a céget is elkezdtem újraéleszteni. Hányfélet drive dolgozott benned az életet folyamán? Hát nem tudom, volt-e közöttük olyan, ami inkább volt drive, mint a többi? Mennyire volt leg, melyik volt az, amelyik a leginkább kompatibilis volt veled? Volt-e egyáltalán olyan drive volt? A színpadon másfél óra. Az. Amikor És jó zállt. voltál? Tessék! És jó voltál? Én jó voltam, nagyon. Nagyon jó voltam. De most se Hát igen, mert, mert egyébként már nem biztos olyan jó lennék, mert nem gyakorlok, szóval ahhoz gyakorolni is kell néha. Ami a legerősebb drive azt hagytad el. Igen. De miért? Ö, macera. Úgy tűnik, macera úgy tűnik, hogy mégsem okozott elég sikerélményt. De, de. Nem. De hát ott van a hierarchia, meg hogy köszönik, nem kérnek belőle. De okozott. Az a, az a, az a másfél óra minden héten háromszor, az, az, az teljesen mit előre mindig. Hát az. De, de a céget is szerette bevenni a munkahelyre, és akkor a... De valami mégis megtört. Igen, hát e ezek a, amiket mondtam, ezek a, ez a, ez a túl sokat vállalva egyszerre... Túl... Hány keleti a volt? Hát, nem is tudom. Szerintem kettő. De... Nálam azt szokták mondani, hogy kint, hogy van a szvítkeló, meg a hártkeló. Tehát, hogy... Amikor valami bajom van, akkor kemény, akkor nagyon kemény vagyok. Amikor, amikor jól vagyok, akkor meg iszonyú kedves, és kegyére lehet. De mással is foglalkozik a két kedó. Nem, ugyanaz. ugyanaz, ugyanaz. Én, én, én szerettem próbálni is, meg stúdiózni is, tehát nem csak a koncerteket. Én nem vagyok ilyen jengjelg, én ehhez nem értek. Uh -huh. Olyan vagy, mintha két különböző részből lennél összerakva, Igen. passzolnak, de, nincs, de van valami forradás a kettő között. És ezt nem tudom megmondani, hogy ez apád és te, nem tudom megmondani, hogy ez egy civil és egy extázisban lévő dobos. Igen. Van benned valami... Ez, ez, ez jól mondod, tök jól mondod. Civil és egy extázisban lévő dobos. Kettő óriási különbség. Attitűdben, mentalitásban, motivációban. De ez végigkíséri az egész helyet ez ez tehát, Hát... Alakult is folyamatosan, de, de, de viszonylag hamar ez már megjelent bennem. Van-e ennek feloldású? Hát ezt az extázist próbálom elhagyni. Mert tudom, hogy az extázis egészségem... volt az, ahol átmenetleg erről meg lehetett feledkezni. Igen, de, de, de tudom, hogy ez az extázis az, ami a az öregedés, az idővel. Szeretek Igen, hát most arról beszélsz, írni. hogy az extázisnak nincs túl nagy ára, Amennyire írja a szervezet, illetve mi van az extázis után, csak Igen. hát ugye semmi sincsen következmények nélkül. Igen, Igen. De, de, de, de tényleg jó lenne, hogyha <coughs> sokáig élhetnék, alkothatnék, és, és nem az, hogy, hogy ebbe belehalni. Bele Elég sok barátom belehalt. Bele Kinek a temetésé volt, a Megmondom, hogy szintén nem szeretek elmenni ezekre a temetésekre. Ki volt meg legutoljára. Legutoljára a Secsadov Martin, aki egy operatőr volt, és uh, uh, játékfilmektől, videoklippektől kezdve uh, óriási arc volt. És uh, ugye ő Zsolt, Gaszner, tehát elég sokan David, Andersen zenekarba játszottam ott, a David Bonstein, ez ő is játszott, az pont Túlötte magát, az őz az alkoholizmusba, János is valami ilyesmiben, nem tudjuk pontosan, a a, a Martin, az nagyon fájt, vagy a Géza, például a Géza, aki, ugyan ő, ő is egy, egy kettős életet ért, mert ő gitáros is volt, de közben a legnagyobb magyar CD terjesztőnek volt a tulajdonosa. És ő azért nagyon visszafogott ember volt, de azért benne is ott volt az a kis kacsintás, az a és nem, nem hiszem, hogy emiatt, de de elég sok embert elvesztettünk, elvesztettünk szerintem. Volt-e -e annyira fontos a Rakendrólnak, mint amennyire a Rakendról fontos volt neked? Mm, nem tudom, nem hiszem. Nem tudom, hogy a rakendról ez mi. jó kérdés, hogy most a Rakendról-nak. Ezt az ember érzi. A kérdés Aha. egyébként mindazok számára értelmetlen, akik nem értik, hogy miről van szó. Igen. Akik meg értik, azok tudják rá a választ. Hát amikor kimentem, és, és azt éreztem, hogy, hogy, hogy régen állandóan csörgött a telefon, azt egyszer csak ez megszűnt, akkor úgy éreztem, hogy a annak mégse vagyok olyan fontos. Tehát, hogy, és nem csak a szakmabeliek, hanem akkor az ember nagyon sok emberrel tartja a kapcsolatot folyamatosan. Te vigyél be a bulira, izé egy-egyet, izé, mit tudom én, újságírók, zenészek, kollégák. És akkor ez, ez, egy, ez így valahogy egy pillanatra meg, megváltozott, ami... ami Érdekes élmény volt nagyon. Ugye, ha én most téged egy géppocsi tankjához hasonlítok, de lehet egy akkublátor is, akkor a feltöltöttsége számít, Igen. akkor ugye én leginkább azt érzékelem, hogy vajon van-e benned annyi töltés és annyi benzin, hogy eljussál arra a következő állomásra, ahol egyébként tartósan lehet lenni és ahol jól érzed magad, beleért vagy egyáltalán megvan-e az, hogy az micsoda és az hány kilométerre van, hogy az ember tudja, hogy a benzin vagy a töltés elegendő-e. most nem tudok válaszolni. Szerintem van, én azért is vagyok itt, mert, mert úgy érzem, hogy, hogy van még mit csinálni, meg mit tudom én. Oké, okay, de mert... a mit tudom én, tehát ez a mit tudom én, ilyet az ember nem mond. Mi a mit tudom én? Van, ez... van. Tessék megmondani, mi az? Nagyon szeretem ezt a kinti házat, a stúdiót. De, de most itt vagy most itt vagyok, de megyek vissza, és nagyon készülök, hogy menjek vissza, és nagyon várom, hogy visszamenjek. Nagyon szeretek idejönni, nagyon rendeződött a kapcsolatom a gyerekem anyukájával, ami nagyon nagy dolog nekem. Lehetséges, hogy telepedned. Igen, igen. Ugyanakkor fészletelepedni. telepedni. Ez már azért összetettem. Szóval egy olyan álom otthonom van kint, ami borzasztó jó. Én ezt de. Itt viszont de a család. Ez az, de És ez a kettő, igen, de dolgozik a... benne szilógus, hogy hát az a, az, a, az a lakás talán nem véletlen van ide, ezer kilométerekre. Igen, de akkor. Vagy úgy... a nőt kéne vinni, vagy a lakást kéne idehozni. <gül> hát igen, valahogy a kettőt össze összekére lakni, az, az a legjobb. Igen, de ez nem vicces. Hát. Ö... Mert a, egyébként a vándorlás a kettő között. Az kurva jól áll viszi az ember idejét. Hát uh, igazából annyira nem, mert három óra repül. Félre el. Én nem arról beszélek, hogy uh, mennyi ide. Uh -huh. Tehát, uh, olyankor nem szoktak kétem, akkor pontosan lehet tudni. Az maga az életbód. Aha. Tehát a szintbád az út közben. Egész jó. Most itt, itt is van egy kis lakásom, teljesen. De ez e nem lakás kérdése csupán? Élve. Lehet, egy harmadik helyen kéne élni, nem tudom. Nem tudom, én, én élvezem ezt egyelőre. Egy Tehát úgy van, hogy itt vagyok, azért Magyarország is változik, teljesen más a hangulat itt, mint ott. Itt is vannak nagyon jó barátaim, ott is vannak nagyon jó barátaim, de ott más, mások a barátok, mert nem tud senki magyarul. Itt is mások a barátok, mert itt mélyek a beszélgetések. Ott kint is vannak Mi mély a lányod adnia. Tessék? Mit szeretne a lányod adni? Nem, tudom, szerintem ilyen... Nem a, tudod? Igen, mert valamilyen szintén szerintem mind a ketten ilyen, ilyen kicsit olyan állapotban vagyunk, hogy tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és nem is akarjuk elöltenni. Ő is egy elég erős szakos tud lenni, hogyha akar valamit, én is, és... Lehetséges, hogy ehhez az életmódhoz való viszonyulásodban következett változás mert az ehhez való viszonyulás életkor függően más, tehát valamikor az ember ezt jobban bírja, valamikor nem is bírja sehogy sem, mert bele se gondol. Nézd kint, megtanultam azt, hogy hogy kell egy kicsit ilyen butha hozzáállással lenni, ami neked lehet, hogy most furcsa, de nem, nem megtanultam furcsa. azt, hogy, hogy engedjük el, kell el... valami ideológia. Engedjük el, csak flow, tényleg ne erőltessünk semmit, ami jön, az jön, aminek jönnie kell, jönnie kell. Én tudtam, hogy ez az interjú létre fog jönni, lehet, hogy két évig ö, egyeztettünk, de, de tudtam, hogy meg lesz. Aminek el, meg kell, hogy jöjjön, az el fog jönni. És ö, én úgy gondolom, hogy ha a pillanatba kell lenni, a, a lehető legfontosabb, hogy a ezt a pillanatot megéljük. És nem azon gondolkozok, hogy holnap akkor mit fog csinálni. Mert ugye erről én, szólt az életem. hogy... Ezt, hogy... Én, ezt én értem, de akkor maradjunk ennél a példánál. Ugye a Cerovszki féle interjú vagy interjúban az ember abban reménykedett, hogy talál valami nyugvópontot, ahol a Cervoski megtalálja saját magát. De nem találsz nyugodot ott soha az életben. Ez nem. Tehát az ember azt gondolja, hogy ez ilyen az élet egy, egy lineáris vonal, nem. Az élet egy spirál. Szerintem legalábbis. Körbe-körbe járunk. Jó, de hát kicsit hát, változunk. Hol, ahol a Diana, az éjjel a szerelem, sz szeretem a békét, jó a harmónia, a Woody Allen pedig a Lea auschwitz izé de, én, meg a Hitler. Nem ezt a hippidumát a Terror. De, de erre rájöttem, hogy, hogy én, én és változom folyamatosan, de ugyanúgy is. is vagyok. És visszatérek dolgokra. Ugyanúgy. ugyanúgy. Tehát amikor itt vagyok, akkor egy-két hónapig én de egy dolgot érzek. Igen. Van benned egy, de ezt mint a, a, a massz, a, akik masszázs csinálnak, azok szokták mondani, hogy találnak valamit, amit, ott, amit szét kéne valahogy masszírozni. Igen, Görcs, van benned. Igen, igen. Igen, igen hát Van benned valamiféle elégedetlenség? Van benned az éneddel kapcsolatban valamiféle önelnemfogadás? fogadás? Igen. De ez elsősorban az önelnemfogadás. Tehát az elégedetlenség az már az fogadásnak a következménye, miközben úgy tűnik, hogy az önismereted az nem alacsony. Igen, de minél jobban ismerem magamat, annál jobban vannak dolgok, amiket nem szeretnék változtatni. És, és például a dohányzás. Nekem ez egy nagyon nagy problémám, hogy, hogy egyszerűen le akarok szokni a dohányzásról, de egyszerűen nem tudok magamat rávenni, és, és ez, ez, ez kikészít, hogy, hogy, hogy egy ilyen... Egy ilyen egyszerű dolgot. Mert tudom, hogy le lehet tenni úgy, hogy egyik napra a másikra. Tudom, hogy ez akarat. És, és, és a többi dologban megvan az akaratom. Tehát, hogyha akarok valamit, végigviszem. De, és de, én nem pont a dohányzásra de... Vagy ilyen apró ö, szokások, hevitek, nem tudom. Tehát, hogy, ö, hogy magammal küzdök igazából már csak. Régen az emberek, még mindenkivel küzdöttem. Most magammal. És ez szerintem életem végig így így lesz, vagy, vagy lesz egy harmónia, már most is úgy érzem, hogy egyre nagyobb a harmónia, de még mindig vannak problémáim, amiken változtanak. Mi hajt? Mi hajt? Hát... Szerintem ez is az egyik problémát, hogy ami evidencia volt a múltban, hogy hajtott, annak a helyére egy ugyanakkor a terjedelmi dolog nem került. Hát... A család ott van, nagyon, nagyon fontos nekem a kislányom, aki már nem is olyan kislány. És aki kiröpül. De kiröpült, már gyakorlatilag a Szegedre jár az orvosira, gyakorlatilag koleszban van, úgyhogy akár itt vagyok, akár kint, ugyanúgy nem találkozunk, mert nagyon kemény. Mi lesz a másfél óra a napi dobolásnak a helyén, ami kitölti aztnak a helyét? Hát azt nem. Vagy Az, hogy három ember ott páros lábbal ugrál előtted, azt nem hiszem, hogy bármi tudja helyettesíteni. Újra dobolás nem lesz? Lehet, az is, nem mondom, hogy nem. De, de az, az egy olyan élmény, olyan, olyan biztos te is léptében föl színházba előadni, vagy vagy vagy, vagy, vagy hasonló dolg, azért az, az egy olyan energia, amit, amit, amit szinte semmihez nem fogható. Tehát ezt kitölteni szerintem nagyon nehéz, de, de vannak ötleteim. Elkezdtem zenét írni, elkezdtem végre csinálni saját dolgokat. Már majdnem kész a, a lemezem, ami majd egyszer megjelenik, gondolom. Oké, okay, záró kérdés. Ágyban párnak közt, vagy nem ágyban nem párnál közt? Ágyban párnál közt. Köszönöm. Én is.